Я не баран, і на нові ворота ви теж не схожі. Ти взагалі ніхто, ти зрозумів мене? Ти не журналіст, ти... Я вас добре зрозумів, дякую. Ми дорослі люди, і зауважу, я вас не боюсь. Ви мене можете або купити, або вбити. Третього немає. Чомусь я був надзвичайно спокійний. Так, молодий чоловіче, заступник став білий, як холодильник зіл 66-го року випуску. Віднині можете до мене більше ні з якими питаннями не звертатися. Наче я коли-небудь звертався. І сьогодні ви мій особистий ворог. Бажаю успіхів в особистому житті. На все добре, взаємно. І чорні оченята як вуглики. Це ж треба. Поламали кістки всім, кому могли, а якийсь дрібний папірець типу газета вистебується. Смерть нескореним, життя обкуреним. Все інше обдуреним. Ми просто робили свою роботу, але така реакція режиму означала лише одне – ми зробили її добре. Тобто те, що написано – правдива інформація, але це означає інше. Ми в чорних списках. Я, чесно кажучи, і сам не знаю, як мені вдавалося випускати незалежну газету і водночас працювати на режим в передвиборчій гонці особисто. Те, що вдалося тоді проскочити, просто щастя, удача, збіг обставин, а може навпаки, іспит, спокуса, на яку я повівся. Як я заздрю дівчатам, а моїм близько знайомим дівчатам, що виїхали за кордон? Виїхали по-різному. Проституція, консумація, швейна фабрика, потім заміж. Їм потрібна була їхня жіноча мета, і вони таки досягли її. Пройшовши перший етап, такий важкий, заплативши, може, дуже дорого, так дорого, що потім, але то буде потім». Ми про це ще нічого не знаємо. Дехто повернувся додому для того, щоб знову намагатися втекти. З одного пекла в інше. Це життя, а воно, як відомо, одне. Чого ж я тут довбуся? Заміж, за кордон, але, на жаль, мені потрібно щось іще. Тільки от що? Згадую, як одна гарна дівчина попрохала зустріти свого нареченого в Борисполі. «Будь ласка, це неважко. Зустріли, нормально доїхали до міста. Німець ані українською, ані російською, ні бум-бум. А її будемо так званим спальним районом, збудованим десь 15-20 років тому. Німець питає, Катя перекладає, «О, які старі будинки, коли їх будували?» Треба сказати, що всю дорогу він досить зневажливо відгукувався про все, що бачив. Шляхи, авто, людей. На тракториста, що повільно їхав краєм дороги і не увімкнув вчасно вогник повороту, він сказав тра та, -та" імітуючи начебто стрілянину зі Шмайсера. Його треба розстріляти. Ну і так далі, у такому ж дусі. Тобто за дорогу він мене дістав. Я сам, ясно річ, не проти поганьбити дійсність, тим більше, що вона цього варта, але я люблю розмовляти з розумними людьми і мені плювати китайці вони чи американці. Ці будинки будували відразу ж після війни полонені німці, відповідаю я. О, натюрліх! Німець трохи загальмував свою злу тіху. А коли їх будуть реставрувати? А от як нових у полон візьмемо, так і будемо зразу ж після війни. За тиждень я відвозив щасливою новостворений осередок німецького суспільства до аеропорту. Шкода було розлучатись із Катою. Яка була, просто була. Хір, як вам Україна? Нормально, як Африка, тільки революції менші і люди білі. Я приїду до вас у гості. Е Менхен Гладбах буде на вухах. Чекайте. І поцілував Катю в губи, дуже довго поцілував, німець, ніби не помічаючи,